бо у того своя жінка є. Ого! Ну так, а я що кажу? Ого! Як це воно, ростити байстрюка від свого підлеглого? От він і біситься. Насилає на нього кру, прокуратуру і всіх, кого може. А то й відбивається, бо посада хлібна. Кіно, блін, Санта-Барбара. Карколомні любовні історії, почуті у перукарні, мали особливий присмак бо стосувалися зазвичай персон відомих, а подеколи й знаменитих. До того ж важко було розрізнити, що у цих історіях відповідає дійсності, а що вигадано, щоб наблизити рівень сюжету до високого статусу їх учасників. Адже звичайні події відбуваються зі звичайними людьми, а з незвичайними виключно незвичайні. А дружина того заступника знає про його позашлюбні фокуси, це весь Київ знає, тільки вона, розумієш, не з тих, хто готовий розлучитися з таким чоловіком через таку дрібницю. Нічого собі дрібниця. А це тому, що вона чоловіка у своїй доньки відбила. І ще й наполягла, щоб доньку ту він всиновив офіційно. Про всяк випадок. Ні, ну це вже вообще. Чоловіки – нескінченна тема для обговорення, до якого підключається і Жоржик на рівних, тому що теж страждає від цього племені. Ой, дівчки, я вам скажу, є то ужас, вплітається в розмову чоловічий дискан. Жінки перезираються, хтось сміється, але тихенько, щоб не образити. Бо жоржика тут люблять. Він тут за свою. Його хлопець теж гуляє на стороні. Чи принаймні дає приводи для таких підозр, і розмова зосереджується на темі, Чоловічої вірності. Ні, ну, хай би там гуляв, як хоче, аби заразу у хату не приносив. Це ти зря, чоловік должен дисципліну знать, як це говорять невідворотність покарання? Ага. А як ти цю невідворотність доведеш, коли він на роботі цілий день, а потім ще наради та відрядження? А так, що після цього діла у них яйця плавають. Як це плавають? Куди плавають? Некуди, а просто плавають по воді, бо легкі стають. Вони ж були повні, а як кінчив – порожні. Ну і як це перевірити? А дуже просто. Садиш його у ванну або в тазик і дивишся. Уляна уявила собі цю картину і пирснула. Жоржик почервонів і впустив інструмент, але співрозмовниці, наче нічого не сталося, продовжувала обмін жіночим досвідом. І що? «Твій сідає в тазик? А де ж він дінеться? Як не сяде, значить явка з повинною. А явка з повинною полегшує вину, але збільшує покарання. Ну ти даєш! А що тут давать? Воно ж для того і висить назовні, для контролю». Уляна прикрила очі і розслабилася у зручному перукарському кріслі, щоб зосередитися на собі. Недарма ж кажуть, що органи почуттів замінюють одне одного, коли закриті очі, загострюється слух. А як заглибишся у внутрішні відчуття, то чуєш усю цю жіночу маячню десь на периферії, наче морській хвилі, і вона зовсім не заважає. Втім, і абстрагуватися від неї неможливо. Тому у Ляні несамохідь пригадався очаківський сусіда. Ресторанний Лабух. Його жінка мала свій погляд на проблеми у подружньої вірності, а тому протидіяла професійним звабам свого чоловіка у суто фізіологічний спосіб. Сидить бува він надвечір з хлопцями, грає в доміно. Коли вона велично так виходить на ганок в халаті, що розходиться на розкішних грудях і владним тоном кличе «Микольцю, котику, мій, іди додому!» а сама Поправляє халат, щоб краще зрозумів, що на нього чекає. Бідолашний Микола кладе доміно, опускає очі і приречено чимчікує додому, а хлопці тільки дивляться йому услід. Жінки поміж собою сперечалися стосовно дієвості такого профілактичного засобу, а чоловіки співчували Миколі адже музиканту на роботі потрібне натхнення і де ж ти його візьмеш, коли з тебе перед тим вичавили усі соки. Не виключено, що саме через це бідолаха й не став народним артистом, а тихо спився у ресторані. Життя – багатогранна штука. В цьому особливо переконуєшся у перукарні, де за дві години можна наслухатися таких історій, що їх не прочитаєш у романах усіх нобелівських лауреатів. А ще буває, що саме у час, коли ти так солодко розслабишся у Перекварському кріслі, раптом у Сумці починає розриватися мобільний телефон. Та ще й з невідомого номера, що означає «по роботі». Слухаю. Добрий день. Це Уляна? Так. Мені сказали, що ви юрист Степана Шагути. Юрист? Нічого собі. Ну, нехай буде юрист. Так. Чим я можу допомогти? Я його дружина. «Понімаєте, закінчилася його страховка, він завжди її оформляє на мене». Уляні здалося, що це Жоржиків Фен раптом вдарив її струмом. Але Перукар відклав усе своє залізяча і тактовно стояв на відстані, даючи змогу клієнці залагодити власні справи. «Зачекайте, не так швидко», – видушила себе Уляна. «Закінчилася страховка? А далі?» Степан її не продовжив і телефон не бере. А я в Херсоні живу. Я подзвонила у страховку, а там сказали, що їм дзвонили ви. Уляна і справді зв'язувалася зі страховиками, коли залагоджувала попередній контракт із Крюїнговою агенцією. Той самий контракт, завдяки якому вони зі Степаном... Він у рейсі. Я поняла, а ви можете від його імені... «Оформите цю страховку на мене. Якщо якийсь нещасний випадок, це ж море!» «Море!» – безбарвним голосом погодилася Уляна і сама себе сіпнула, щоб прийти до тями. «Вибачте, я таких розпоряджень не отримувала, але я з ним зв'яжуся і запитаю, вас як кличуть?» «Марина. Марина Шагута». «Так от, Марину, я записала ваш номер» і передзвоню, коли зв'яжуся зі Степаном Степановичем. Уляна не стала вислуховувати подяки і натисла відбій. Жіночі голоси у перукарні, здається, стали тихішими за подих фенів, а чи просто Уляна припинила їх сприймати. Дружина. Вітаю. Так воно насправді й мало бути. Капітан вже не першого рангу, як тут без дружини? При роботі, при грошах, при машині. Хіба таке й може бути самотнім? А ти вуха розвісила, фіймала свого птаха щастя і навіть не поцікавилася. Може, на нього якась курка вже десь там чекає? Так тобі й треба. Сама ти курка. І більше нічого. Коли Уляна вийшла на вулицю, вона вже не пам'ятала про нову зачіску. Світ остаточно втратив свої кольори і став безпросвітним, безнадійно сірим. Розум цинічний, доскіпливий та нудний знову заволодів нею повністю, відіграючись за місяці безвладдя, коли мусив коритися свавільному тілу. І зараз він підшуковував дошкульні епітети, щоб остаточно утвердити свою перевагу, щоб загнати почуття у найпотаємніший куток, де їм і належить бути. Уляна спочатку лаяла себе, потім знущалася, потім жаліла, а тоді вже кепкувала із власного жалю. Юрист! Хай тобі! А графу «Сімейний стан» у анкетах зустрічала, а про сімейний кодекс чула? Ні. Отак, подумки, шмагаючи себе і насолоджуючись власним болем, вона йшла вулицею, аж поки відчула, що душа порожніє, що в ній народжується професійний холодок та повертається первинний скепсис. От, наприклад, на зустріч простоє сивий чоловік попід руку з дочкою. А може це не дочка, а молода коханка? Це зараз модно. А отой з черевом скільки має позашлюбних дітей? І міліціонер на розі. Чи його після чергування дружина також садовить у тазик? Уляна сама не помітила, як опинилася на Майдані, а усвідомивши це, одразу згадала, що востаннє тут була зі Степаном на незалежність, коли він сказав, що йде в рейс, і забувся додати, що зазвичай оформлює страховий полюс на дружину Марину Шагуту. Сьогодні на Майдані знов стояла сцена, але менше, ніж під час святкувань, а навколо неї намети. Невеличкий, але завзятий хлопець у мікрофон переконував натовп, що звідси не піде жоден, поки президент не накладе вето на новий податковий кодекс. Хтось співав. На Майдані я стояв з ночі до розсвіта, Янукович вже наклав, але це не вето. Люди сміялися. Уляна дивилася на них, ніби на посланців з іншого світу. Настільки ця картина контрастувала з тим, що відбувалося у душі. Останні півгодини захоплені самоаналізом та самознищенням. І на хвильку здалося, що ці люди... Зможуть допомогти їй висмикнутися з ями, викопаної самій собі, адже занурення у чужі проблеми для юриста є найкращим способом подолати власні. Отже, зупинивши само апокаліпсис, вирівнявши спину та подумки, застібнувши усі гудзики на розхристані душі, Уляна пірнула в перехід і вийшла до протестантів, намагаючись зрозуміти, що ж насправді відбувається, а точніше розібратись у людях, що стояли тут. Адже про решту знали з інтернету та телебачення. Підприємці вийшли на протест проти нового податкового кодексу. Кодекс і справді ідіотський, втім не більше, ніж решта українських економічних законів. Але наскільки всерйоз ці люди взялися до справи? Уляна пам'ятала минулу помаранчеву революцію з її шаленним натовпом, який не міг вміститися на Майдані. Попри свою тодішню вагітність, вона теж кілька разів ходила на мітинги і відчувала, що люди не здадуться. Тоді влада злякалася по-справжньому і вимушена була відступити. Але швидко взяла реванш, спочатку навчилася привозити мітингувальників за гроші, а потім сучила усіх помаранчевих лідерів, а чи то вони від початку були суками. Одне слово – людей пошили в дурні і насміялися з них, мовляв, бачили очі, кого обирали. Уляна дивилася на тих, хто зараз оточував монумент на Майдані, і розуміла, що це непроплачені гастролери, як свого часу на офіційному святкуванні Незалежності. Втім, як і на альтернативному мітингу біля Шевченка. Тітки з базарів, що зі своїми картатими торбами заполонили усі ринки Стамбула та Варшави, що зубами вигризали кожну копійку, стоячи в мороз і в спеку біля свого краму, от хто становив кістяк теперішнього протесту. У китайських пуховиках, в шапках та хустках немов лицарі у бойових обладунках. Це вам не політичні заробітчани з автобусів. Ці не здадуться, бо звикли сподіватися тільки на себе, і в носі мали усіх чоловіків – із уряду, із міліції. Цей контингент непереможний, бо зараз йдеться про його власну справу та про завтрашній день. На душі стало тепліше, і навіть трохи соромно за себе. Розклеїлася через те, що у Степана виявилася дружина. Можна подумати... У людей навкруги руйнували життя, бізнес, добробут, родин. А ти працюєш у престижній юридичній фірмі, їздиш власною машиною та ще й удаєш трагедію? Уляна походила поміж плакатів та дощовиків, краєм вуха послухала натхненні дещо наївні промови, позазирала в очі, шукаючи правди і підтримки для себе. Звісно, їх надурять. А що може протиставити колишня інженер чи вчителька, яку доля примусила стати акулою бізнесу, освіченому та цинічному чиновнику, що собаку з'їв на пунктах та підпунктах, статтях та розділах? Але, слава Богу, хоч хтось опирається новій владі. Хай відчує, що вона не всесильна. Хай не думає, що можна купити всіх. Як типова українка Уляна ніколи не любила влади. Тому, коли на Банкову прийшов Ющенко, новий, прогресивний, освічений володар відчула себе навіть трохи незручно. Як це так? Підтримувати президента? Ніколи такого не бувало. Проте народження на Стуні та усі ці памперси, годування, шмарклі, проноси вибили її життя на два роки. А коли прийшла до тями, Ющенко вже був поганим, зрадником, запроданцем та падлюкою. Тобто все стало на свої місця. Що вже там казати за Януковича з компанією, які зараз міцно опосіли Печерські пагорби? Все-таки Ющенко мав перевагу, принаймні, його можна було звалити. А ці, здається, прийшли всерйоз і надовго. Проте, можливо, саме люди, які борються за власний гаманець, а не замову чи абстрактну свободу здатні нарешті щось змінити в цій країні? Хай не одразу, хай не сьогодні. Цинічний розум у відповідь промовчав, піддавшись надії.